פרק מ' ויען אדוני את איוב ויאמר הרוב עם שדי ייסור מוכיח אלוה יעננה ויען איוב את אדוני ויאמר הן כלותי מה אשיבקה ידי שמתי למופי אחת דיברתי ולא אענה ושתיים ולא אוסיף ויען אדוני את איוב מן שערה ויאמר, אזור נח גבר חלציך, אשאל לך והודיעני, האף תפר משפטי, תרשיעני למען תצדק. ואם זה רוע כאל לך, ובקול כמוהו תרעם, עדנה גאון וגובה, והוד והדר תלבש. הפץ עברות אפיך, וראה כל גאה והשפילהו. ראה כל גאה, הכניעהו, והדח רשעים תחתם. טומנם בעפר יחד, פניהם חבוש בת טמון. וגם אני אודקה, כי תושיע לך ימינך. הננה והמות אשר עשיתי עמך, חציר קב בקר יאכל. הננה כוחו ומותניו, ואונו בשרירי וטנו. יחפוץ זנבו כמו ארז, גידי פחדיו יסורגו. עצמיו אפיקי נחושה, גרמיו כמטיל ברזל. הוא ראשית דרכי אל, העשו יגש חרבו. כבול הרים יישאו לו. וכל חיית השדה ישחקו שם. תחת צאלים ישכב, בסתר קנה וביצה. יסוכוהו צאלים צללו, יסובוהו ער ונחל. הן יעשוק נהר לא יחפוז, יפתח כי יגיח ירדן אל פיהו. בעיניו ייכחנו. במוקישים ינקב אף, תמשוך לוויתן בחכה ובחבל תשקיע לשונו, התשים אגמון באפו ובחוח תיקוב לחיו, הירבה אליך תחנונים אם ידבר אליך רכות, היכרות ברית עמך, תיקחנו לעבד עולם, התשחק בו כציפור ותקשרנו לנערותיך? יכרו עליו חברים, יחצוהו בין כנענים? התמלא בסוכות עורו ובצלצל דגים ראשו? שים עליו כפיך, זכור מלחמה על תוסף.